Ya ayuhanas, tahu Rabbakum yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan daripadanya isterinya, dan dari keduanya beranak banyak lelaki dan wanita. Dan tahu Allah yang bertanya-tanya tentangnya dan orang-orang yang berkhianat. Sesungguhnya Allah adalah Yang Maha Kuasa atas kamu. Ya ayuhan yang beriman, tahu Allah dan berkata dengan Ama bagai, Saudara Abu Nabi dan Ustaz Mahadi Sharudin, ini rahmati Allah Alhamdulillah, berkat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang membincangkan ayat yang ke 25, yang ke 24 hingga 25 daripada surah Al Ahkaf, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala, "Amuz bilalhi min فلما راوه عارضا مستقبلا اولياتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين سرق الله العظيم Maksudnya? Maka takkala mereka melihat awan yang menurun ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, Ini merupakan awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan itulah yang kamu minta supaya disegerakan, angin ini mengandungi seksa yang pedih. Ia menghancurkan segala satu dengan perintah Tuhannya, Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas perbuatan kaum yang menerah Allah membuktikan kebenaran ancaman yang disampaikan oleh Nabinya, Nabi Hud, Selepas diminta oleh mereka, diminta oleh golongan kufar ini. Angin tebal yang hitam didatangkan Allah Maka tak kala Allah nak minasakan mereka dengan satu seksa Mereka melihatnya Mereka melihat awan yang terbentang di ufuk Menuju ke lembah-lembah mereka Tempat kediaman mereka Mereka pun berkatalah seperti kebiasaan yang mereka lihat Bila datangnya awan Ini lawan yang bawa hujan Yang akan bawa rezeki kepada kita Yang akan kayakan kita lagi Nabi Hud AS menjawab Bukan, ini merupakan seksa yang dulu kamu minta disegerakan Inilah angin yang mengandungi seksa yang sangat pedih itu sebab tuan -tuan ini boleh dikatakan sekian Kita dalam kehidupan ini Bila melihat angin diajar kita oleh Rasulullah SAW Dengan doa-doa yang tertentu Sebagai contohnya Doa bila melihat angin ini Bimbang kalau ia mengandungi azab Nabi SAW mengajar kita Untuk berdoa Allahumma ini asaluka khairaha Wa khairama fiha Wa khairama bihi Wa amuzbika min syariha Wa syarima fiha Wa syarima bihi Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu Kebaikan angin ini kebaikan yang ada daripadanya, kebaikan tujuan angin ini dia hembuskan. aku mohon padamu, kejahatan angin ini perlindungan daripada kejahatan angin ini, kejahatan yang terdapat padanya, kejahatan tujuan angin ini ditiup, di dihembuskan kalau hujan mula untuk turun, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah SWT <tik> Allahumma Allahumma sayiban nafi'an, ya Allah turunkan hujan ini, jadikan ia manfaat, ataupun ada doa lain, yang Nabi sering amalkan Allahumma sqina ghaifan mughifan marian maria'an nafi'an ghairu daririn ajilan ghairu ajirin Allahumma skina ghaifan mughifan mari'an mari'a nafi'an ghairu daririn ajilan ghairu ajirin ya allah berilah kami hujan yang merata menyegarkan tanaman menyuburkan pokok-pokok menyegarkan tubuh menyuburkan pokok-pokok manfaat tidak membahayakan kami mohon hujan dengan segera ya allah jangan ditunda-tunda tapi kalau hujan ni turun pula pada waktu yang kita nak mengadakan kenduri sebagai contohnya Nak adakan kerakian Ada perkara-perkara tertentu yang dibenarkan oleh Islam Kita bimbang ia akan mengganggu Perjalanan program tersebut Tak salah untuk kita mohon pada Allah Agar dialihkan hujan tersebut tuan, -tuan. Tak payah nak panggil bomo Tak payah nak buat syirik pada Allah SWT. Adabnya kita mohon pada Allah ni Jangan berhentikan hujan Tapi alihkan hujan ini ke tempat yang lain Supaya keberkatannya masih lagi mengalih kepada kita Ha, kita mohon supaya hujan ni masih lagi turun tapi turun di tempat sebagai contohnya bukit-bukit yang tidak ada program di situ, kawasan hutan, kawasan sungai. Itulah sebabnya Nabi mengajar kita doa ini. Ya Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala akam aqaam wa al-dhirab wa butun al wa manabit al-syajar. Allahumma hawaleina wala alaina Allahumma al-a'kam wadh-dhirab wa al-awdiyah wa shajar Ikut tuan Allahumma hawaleina wala alaina Allahumma al-a'kam wadh-dhirab wa al-awdiyah wa shajar Ya Allah turunkan hujan ini di sekitar kami bukan untuk merosakkan kami Ya Allah turunkanlah hujan ini ke tempat yang tinggi ke anak-anak bukit ke dasar lembah dan tanah yang menumbuhkan pokok-pokok Ya Allah, turunkan hujan ni di sekitar kami Bukannya ke atas kami Ya Allah, turunkanlah hujan ni ke tempat-tempat tinggi Ke anak-anak bukit Ke wadi-wadi Ke lembah-lembah Dan ke tanah yang dapat menumbuhkan pokok-pokok untuk kami ha, Ini dia tuan-tuan, ini mulia ke atas kerajaan Doa Nabi SAW bila melihat angin Melihat hujan, hujan baru turun hujan tengah turun begitu juga kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak supaya program kita berjalan lancar hujan tidak turun di tempat tersebut maknanya bukanlah kita nak tahan hujan tapi kita nak hujan itu dialihkan manfaatnya terus kita peroleh juga inilah yang digunakan kaedah pendekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kerana derhaka mereka kami telah balas pemberhaka seperti kaum Aad ini maka berhati-hatilah kaum Quraish terhadap amaran yang pernah dilakukan ataupun hukuman yang pernah Allah kenakan kepada kawan sebelum mereka perkataan Allah di sini audiyah audiyah ni maksud jama' dia kata jama' daripada perkataan wadi, wadi ni pada asalnya maknum lembah, maksudnya lembah tapi lama kelamaan dia sudah berkembang yang membawa erti juga tempat tinggal wadi dia merujuk kepada juga tempat tinggal yang mewah, tempat tinggal yang selesa Mani padanya ada air, kawasan yang flat, yang rata. Jadi di kawasan tempat tinggal yang nyaman, yang aman dan memiliki sumber air. Agaknya kaum Nabi kaum kaum Nabi Hud ini, kaum 'Ad ini tinggal mereka di tempat yang seperti yang Allah gambarkan dekat sini. Adalah tulis oleh para ahli geografi Muslim, pengkaji Quran, mereka melihat dalam atlas al-Quran, mereka tonton lihat sebagai contohnya dalam segmen mersi majalah Solusi tunjukkan di mana tempat ini sebagai contoh di mana duduknya kaum akhnaf kemudian datang ayat 66 firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa laqad makkannahum fima immakannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa af'ida fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay وَلَا أَفِيْنَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ قُرًى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق الله العظيم ازunggu nya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam perkara-perkara yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kamu dalamnya dan kami telah berikan kepada mereka pendengaran penglihatan penglihatan dan hati tetapi tidaklah berguna bagi mereka pendengaran penglihatan dan hati yang kami berikan itu sedikit pun kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah diliputi oleh seksa yang selalu dahulu mereka nafikan beti bila muslim muslimat ilmu rahmati dan dikasihi sekalian jadi nampaknya mereka ni lagi lanjutannya dan sungguhnya kami telah menasihatkan negeri-negeri sekitarmu dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai ilah untuk mendekatkan diri kepada Allah mereka itu tak dapat menolong hajat mereka Bahkan ilah-ilah itu lenyap dari mereka Itulah akibat kebohongan mereka Dan apa yang dahulu mereka ada-adakan Para peningkatan dimulikkan sekian Sekarang Allah SWT mengingatkan kita Kami telah meneguhkan berbagai umat terdahulu Dengan harta dan keturunan Kami beri kepada mereka banyak perkara nikmat Yang tidak kami beri kepada kamu Umurnya, rezekinya Peluang-peluang kehidupannya Tak sama dengan kamu Lebih lagi Waj'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wa la min shay iz kanu yajhaluna bi ayati lahi kanu bihi yastahzi'un kami berikan kepada mereka pendengaran penglihatan hati tapi pendengaran penglihatan hati mereka tak berguna sedikit pun kerana mereka selalu ingkar terhadap ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh seksa yang dahulu selalu mereka olok-olokkan uluk akhirnya mereka pun dikenakan azab yang dahulu mereka dustakan oleh sebab itu wahai Quraisy waspadalah kamu Jangan jadi seperti mereka. Agar kamu juga tidak ditimpa azab yang pernah menimpa mereka. Lazimnya contohnya yang dimulai kat Manusia ni dia jadi lalai. Dia jadi ingkar. Kalau inal insana laya tura ar-ra'ahu Dia ini berpaling daripada peringatan Allah s.a.w. Bila berlaku dalam hidupnya, dia mendapat ni'mat. Kata huraian ini dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam biaya Abdul Middin. Bila dia ni memiliki harta, dia mula rasa harta boleh buat segala-galanya. Harta boleh menyebabkan dia tak bergantung dengan siapa maka dia lupa sebenarnya harta itu diberikan oleh Allah SWT taala kepadanya. Tentunya ini mulakan masukan. Sebab mereka ni berpaling, kita telah bincangkan dahulu ayat-ayat tentang al-i'rad, "Wa man a'raba an fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma." Dalam surah ta yang lalu, dan surah Al-Jin pula Allah gambarkan "Wa may yu'rid an dhikri" orang yang aridh an zikr rabbihi yakasruhu azaban sa'ada lagi dan sa'azghruf wa ma ya'shu an zikr arrahmanu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin lihat irad tidak mengikuti menuruti perintah Allah SWT taala ni irad berpaling akan menyebabkan kehidupan ni berkawan dengan syaitan kehidupan menjadi sempit walaupun harta banyak hati menjadi hitam ni masalah-masalah komplikasi yang berlaku apabila kita Mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya manusia menolak untuk mendengar perintah Allah ni Tuan-tuan Kerana Dia merasakan kalau dia mengetahui perkara tersebut Dia jadi satu komitmen Dia jadi satu beban Dia jadi satu tanggungjawab Kalau kita belajar lebih lanjut tentang Masalah aurat Besok kita datang dia pakai baju ketat-ketat Ayah-ayah kan kita lihat orang perempuan Pakai baju cantik Memang dia kita pakai baju yang cantik Tapi asal saja jangan buka aurat Jangan ketat Jangan jarang Tapi hakikatnya yang berlaku adalah sebalik Kita puasa begitu lama Tiba-tiba pada hari raya Kita cemarkan dengan maksiat pada Allah SWT Kolongan ini kalau kita suhutkan kepadanya Halal-halam dia mau dengar Dia beranggapan kalau dengar benda ni besok Jadi satu tanggungjawab kena buat Kalau tak dengar agaknya kuranglah sikit azab Di sisi Allah SWT Sudah, sudah tahu tak hadis Nabi yang pernah kita bincangkan dahulu Nabi sedang menyampaikan kuliah datanglah tiga orang sahabat. Izak kembali salat setuna farinfa kembali seni ini ilah Rasulullah wazhaba wajid. Kalau ma wakfa al Rasulullah sallama. Fama apduh ma feraa furjat fil halqa fajlasa fiha. Wama al akr fajlasa khalfahum wama al akr fadbar wazhaban. Kalau ma falaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau Allah ukhbiru kum. Ani nafri tlahsa. Ama apduh ila Allah fawa Allah. Wa amal akhir fasahya fasahya Allah min wa amal akhir fa'arad fa'arad Allah min Usbuh hadis datang seorang datang tiga orang sahabat kepada Nabi seorang melarikan diri dua orang lagi datang tampil untuk duduk dalam majlis ilmu yang Nabi Sallallahu sampaikan Apa salahnya kalau kita datang dengar duduk dapat manfaat yang baru Bahkan sesetengah ulama menjelaskan yang sudah aulawiyatnya kalau kita pergi ke majlis ilmu tak bayar sembang sunat tahian masjid sebab mendengar ilmu itu lebih utama daripada sepanjang sunat tahap masjid walaupun sepanjang tahap itu sunat tapi mendengar ilmu lebih penting lagi kan dari situ ada malaikat yang ramai, di situ ada ilmu yang baru di situ ada berjemaah dengan para makmumin yang sedang mendengar kuliah disampaikan ha, maka tiga orang datang seorang balik diorang lagi dekat-dekat kelakuannya tapi berbeza yang pertama masuk menyusup dan dapat duduk dekat dengan Nabi yang kedua Ah, tak ataupunlah duduk belakang cukup lah. Tontonan dimulakan kesian kita yang mana satu? Yang balik ke, yang duduk malu-malu kucing ke ataupun yang duduk depan-depan Nabi mencari ruang untuk lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berkaitan dengan al-irad anillah. Terpaling kepada Allah Subhanahu taala kerana bimbang di situ ada tanggungjawab baru, jauhilah sifat seperti ini tuan-tuan, belajarlah ilmu menerangkan hala tuju direction yang kita nak pergi dalam hidup ini. Yaitu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Masakan kereta boleh berjalan di highway Sekiranya lampunya tidak ada Maka cahaya, itulah ilmu Kita akan huraikan perkara ini Lebih lanjut, sebab sebab manusia Paling daripada ayat Allah SWT sekali lagi Agar kita tidak mencontohi, mengikori, perbuatan Derhaka, kaum Ad, seperti yang Allah gambarkan di sini Bermula daripada diri kita sendiri sebenarnya Mana pilihan kita InsyaAllah kita akan huraikan perkara ini Yang kuliah akan datang Allah wa'alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil Wa barakallahu feekum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh